52. Прийом зайняв небагато більше часу, ніж він передбачав. Були моменти, коли він не був впевнений, чи рухається він взагалі. Він почав хвилюватися, що його плани розкрили, що неправильно розміщений контейнер привів їх до його слідів, їх до його слідів у пилу, що його відкликають. Він закликав ліфт поквапитися. Його ліхтарик вимкнувся, Дональд постукав по циліндру в рукавичці і покритив вимикач туди-сюди. Мабуть, через тривале зберігання батарея була слабкою. Він залишився в темряві, не маючи можливості дізнатися, де вверх, де низ, чи він піднімається, чи опускається. Все, що він міг зробити – це чекати. Він знав, що це було правильне рішення. Не було нічого гіршого, ніж бути застряглим у темряві в цій капсулі, не маючи можливості нічого зробити, крім як чекати. Прибуття супроводжувалося різким брязкотом. Постійний гул двигуна зник, а тиша, що настала, була моторшною. Пролунав другий брязкіт, а потім двері навпроти тих, через які він увійшов, повільно піднялися. Металевий пристрій, розміром з кулак, ковзнув вперед по рейці. Дональд кинувся за ним, бачачи, як дрон може рухатися вперед. Він опинився в похилому стартовому відсіку. Він не знав, чого чекати. Думав, що, можливо, просто опиниться над землею в безплідному ландшафті. Але він був у шахті. Над ним горі схилу відкривалася щелина, і тьмяне світло ставалося сильнішим. За цією щілиною Дональд побачив бурхливі хмари, які він знав із їдальні. Вони були яскраво сірими, як світанок. Двері вгорі схилу продовжували розсуватися, наче широко відкрита паща. Дональд поповз вгору по крутому схилу так швидко, як тільки міг. Металевий вагон на колії зупинився і зафіксувався на місці. Дональд поспішив, уявляючи, що в нього небагато часу. Він тримався подалі від колії на випадок, якщо запуск буде автоматизованим, але вагон не рухався і не промчав повз. Він дістався до відкритих дверей, виснажений і спітнілий, і виліз назовні. Перед ним розкинувся світ. Після тижня життя в камері, без вікон, масштаби і відкритість були надихаючими. Дональд відчував бажання зняти шоломи і глибоко вдихнути. Гнітюча вага його ув'язнення в бункері зникла. Над ним були тільки хмари. Він стояв на круглій бетонній платформі. За отвором для стартового майданчика була група антен, він підійшов до них, вхопився за одну з них і опустився на широкий виступ нижче. Звідти він повз на животі, намагаючись втриматися за слизький край в об'ємних рукавичках, а потім безграційно впав на землю. Він оглянув горизонт у пошуках міста, йому довелося обійти вежу, щоб його знайти. Звідти він направився під кутом 45 градусів ліворуч. Він вивчив мапи, щоб переконатися, але тепер, коли він був там... Він зрозумів, що міг би зробити це по пам'яті. Там стояли намети, а тут сцена. За ними грунтові доріжки, що пролягали крізь рідку траву, а квадроцикли гуділи на схилі пагорба. Він майже відчував запах їжі, що готувалося. Чув гавкіт собаки, гру дітей, гімни в повітрі. Дональд відігнав думки про минуле і вирішив використати час з користю. Він знав, що є шанс, дуже великий шанс, що хтось сидить за сніданком у їдальні. У цю саму мить вони кинуть ложки і вкажуть на екран на стіні. Але він мав перевагу. Їм доведеться боротися з костюмами і думати, чи вартий ризик. Доки вони дістануться до нього, буде вже запізно. Сподівався, вони просто залишать його в спокій. Він піднімався вгору по схилу. Рухатися в кроміському костюмі було важко. Він кілька разів послизнувся і впав. Коли порив вітру обрушився на ландшафт, він осипав його шолом піском і видавав шум, схоже на шипіння радіостанції Анни. Неможливо було сказати, скільки прослужить костюм. Він знав достатньо про чистку, щоб підозрювати, що це не назавжди. Але Анна сказала йому, що в машини в повітрі призначені для атаки тільки на певні об'єкти. Ось чому вони не знищили датчики, бетон або правильно сконструйований костюм. І він підозрював, що костюми в бункері один були сконструйовані правильно. Все, на що він сподівався, піднімаючись на пагруб – краєвид. Він був настільки одержимий перемогою, що навіть не подумав озирнутися ковзаючи і дряпаючись, повзаючи на руках і колінах останні 15 метрів, поки нарешті не дістався вершини. Він став і похитнувся вперед, виснажений, важко дихаючи. Дійшовши до краю, він зазирнув у сусідню улоговину. Там бетонна вежа стояла, як надгробна плита, як пам'ятник Гелен. Вона була похована під цією вежею. І хоча він не зможе ніколи піти до неї, ніколи не буде похований поруч із нею, він може гляхти під хмарами і бути досить близько. Він хотів зняти шолом, але спочатку рукавички. Він стягнув одну з них, розірвавши ущільнення, і кинув її на землю. Сильний вітер здув рукавичку вниз по схилу, а кружляючи пісок впивався в його руку. Дрібні частинки пекли, як день на вітряному пляжі. Дональд почав знімати іншу рукавичку, змирившись з тим, що буде далі. Коли раптом відчув, як рука схопила його за плече, і його відтягнуло від краю того пологого схилу і вийду на останнє місце спочинку його дружини.